Transportul urban Am amintit de mai multe ori că Australia are o infrastructură modernă eficientă cu servicii de o calitate ce se ridică la cele mai pretențioase standarde. Transportul urban, mai ales în marile orașe, e fără îndoială un criteriu dintre cele mai periculoase atunci când se apreciază viața și activitatea unei colectivități și chiar a unei țări. Sydney este un oraș foarte mare în care transportul urban capătă o importanță capitală. Este un bun exemplu de rezolvare adecvată aproape impecabilă a problemei. Dacă se ține seama de întinderea neobișnuită a zonei metropolitane, circa 150 de kilometri diametru, soluțiile găsite pentru un transport urban rapid, eficient, sigur și confortabil, evidențiază odată în plus preocuparea serioasă și investițiile enorme făcute în funcționarea unui sistem complex de transport. Sistemul de transport la Sydney e unul complex. Compus din metro sau city rail. Servește și zona metropolitană și chiar localități mai îndepărtate. Transport auto, transport pe apă, inclusiv pe fluviul Paramata, se scrie P-A-R-R-A-M-A-T-T-A, -R -R -A -A -T -T -A, monorail, taxi. O scurtă caracterizare a fiecărui tip de transport urban poate fi utilă celor care ajung la Sydney. Metroul ca peste tot în lume și metroul din Sydney e cel mai rapid și mai sigur mijloc de transport. Deși e folosit de o mare parte a locuitorilor orașului, n-am văzut nici în orele de vârf aglomerația cunoscută în metrourile din alte mari orașe. Tokyo, Beijing, București. În mod sigur, o explicație constă și în existența unui transport de suprafață foarte bine organizat și diversificat ca mijloace. Metroul din Sydney are 301 stații și circa... 200 km de linii, dar mai important decât aceste cifre care îl situează printre metrourile mari ale lumii este amplasarea judicioasă a stațiilor servind cu mare eficiență principalele puncte ale centrului, dar și cartierele periferice și zonele suburbane. Din acest punct de vedere, merită să amintesc că metroul face legătura dintre Sydney South City, se scrie C-I-T-Y, și Sydney North. Partea mai puțin aglomerată a orașului, pentru a ajunge în nord, metroul trece în mod spectaculos pe Sydney Harbour Bridge. Se scrie B-R-I-D-G-E, de pe care ți se înfățișează larga panoramă a orașului, golfurilor, parcurilor și principalelor construcții. Principalele stații din centru, mare parte subterane, sunt Central Station, King's, se scrie K-I-N-G-S Cross Se scrie C-R-O-S-S -S. Bondi Se scrie B-O-N-D-I Junction Se scrie J u n c t i o n Town Hall Se scrie H-A-L-L -L. Circular Quay. Metroul face o lezniceasă legătură și cu Darling Harbour, unul dintre cele mai turistice și mai aglomerate zone ale orașului. Metroul este mai curând cunoscut sub numele de City Rail. În ultimii ani, probabil în vederea îmbunătățirii transportului urban în timpul Jocurilor Olimpice, metroul a fost supus unor modernizări pe mai multe planuri. În luna iulie 1999, în 100 de stații au fost instalate camere video pentru supraveghere, iluminatul a fost îmbunătățit. Prin introducerea unor corpuri de iluminat mult mai puternice și a fost sporită capacitatea de intervenție și acordarea primului ajutor în caz de nevoie. Din luna iulie 2000, în 24 de zone diferite de pe trasee, vor fi instalate camere de control și monitorizare. În aceste garnituri există deja echipe specializate care asigură securitatea persoanei. Pasagerii care simt nevoia să apeleze la ele trebuie să depisteze vagonul marcat cu o puternică lumină albastră. O călătorie cu metroul costa la sfârșitul anului 1999 1,8 dolari, iar un bilet dublu 2,4 dolari. Există și posibilitatea procurării unor abonamente pe diferite perioade mult mai avantajoase ca preț. Pentru orice fel de informații vă puteți adresa cu deplină încredere oricărui lucrător dintr-o stație de metro. Cine dorește informații complete își poate procura gratuit broșura Welcome to City Rail, care se găsește la principalele stații de metrou. Autobuzul Este cel mai popular mijloc de transport la suprafață și completează în mod eficient transportul cu metroul. Câteva caracteristici ale acestui mijloc de transport. Din luna august 2000, toate autobuzele vor avea instalate camere video cu diferite scopuri concrete, Circumscrise toate unui transport civilizat, în siguranță și confortabil. Autobuzele circulă și în perioada de noapte, între orele 0 și 4.30 când metroul nu circulă. Traseele acestora urmează practic toate liniile de metro, iar stațiile se află în imediat apropiere de metrou. Biletele de autobuz se procură din principalele stații la un preț apropiat de cele ale metroului. Mai avantajos este să se folosească abonamente pe 3-7 zile, pe o săptămână sau alte variante. Autobuzele sunt dotate cu instalații radio prin care se poate face legătura cu taxiul pentru cine dorește să fie preluat din stație la solicitare și, contra unei sume mici de bani, șoferul poate telefona la o rudă un prieten al pasagerului pentru eventualitatea că ar dori să fie așteptat în stație. Există un serviciu special de transport numit Explorer, se scrie EXPLORER -R, BUS SERVICES. Așa cum arată și numele, aceste autobuze îl transportă pe călător în cele mai importante locuri de interes turistic. De exemplu, Red Sydney Explorer are un traseu de 26 km cu 22 de stații, toate în cele mai căutate zone turistice. Se pot solicita și trasee speciale cu autocare luxase tot în scopuri turistice. Aceste trasee pot trece dincolo de zona suburbană, de exemplu la Blue Mountains sau în Hunter Valley. Transportul pe apă, fiind situat la ocean și înșirat în mare parte de-a lungul mai multor golfuri, întreaga arie metropolitană fiind în plus traversată de fluviul Paramata, este normal ca Sydney să-și fie organizat și un sistem bine pus la punct de transport fluvial-maritim. Darling Harbour și Circular Quay sunt cele mai aglomerate porturi și puncte terminus ale altor mijloace de transport totodată. Transportul pe fluviul Paramata face legătura marelui oraș cu un fel de cartier mai îndepărtat, situat la aproape 100 km spre vest ce poartă numele cursului de apă. Transportul pe apă în Sydney trebuie privit atât sub aspect turistic, cât și ca transport propriu-zis, dar pentru mulți pasageri această din urmă valență devine tot una cu caracter turistic de vreme ce pe calea apei se ajunge la Tarango, se scrie T-A-R-A-N-G-O, Zoo se scrie Z O O. la orașul istoric Paramata, la Manly se scrie M-A-N-L-Y, Beach se scrie B-E-A-C-H sau la parcul olimpic. În afara plăcerii în sine de a face o croazieră pe mare, nu cred că există un singur pasager care să nu se desfete când se află pe vaporaș cu panorama orașului sau să nu rămână încă o dată impresionat de simbolurile arhitecturale, cele mai frumoase imagini fiind oferite de Sydney Harbour Bridge și Sydney Opera House. Chiar și spectacolul oferit de numeroasele vapoare de la arhaicele vase cu zbaturi la modernul și rapidul catamaran, Matilda sau frumoasele și luxoasele iahturi particulare ce alunecă într-o mișcare browniană pe luciul apei, Poate constitui un moment de relaxare pentru cei care se plimbă prin Circular Quay sau pe Esplanada Operei. Nu lipsesc nici taxiurile pe apă și nici siluetele elegante ale unor vase de cursă lungă. Pentru a veni în ajutorul pasagerilor, traseele pe apă au fost codificate recurgându-se la aceleași procedee ca la metro, adică folosirea diferitelor culori. Monorail Deși am descris în altă parte mai în detaliu acest insolit mijloc de transport, îl amintesc și aici, sublinindu-l locul aparte pe care îl ocupă în sistemul integrat de transport. Alte câteva informații privind transportul urban în comun din Sydney. Fericiții pasageri ai biletelor olimpice vor putea circula gratuit prin arenele respective și înapoi spre oraș. Aeroportul Kingsford se scrie K-I-N-G-S-F S-M-I-T-H Situat în apropierea golfului Botany în sudul orașului, are două terminale, pentru curse interne și pentru curse internaționale. Acesta se află la distanțe de circa 2 km între ele, iar deplasarea pasagerilor se face gratuit, cu autocare speciale. Legătura aeroportora se face cu autobuzul, prețul unui bilet fiind 6 dolari, dus întors 10 dolari. Deși în turismul modern civilizat e un lucru obișnuit, amintesc și eu că turiștii care participă la diferite programe, tur de oraș sau în zone mai depărtate, de la o zi sau de o jumătate de zi, sunt luați și lăsați la hotelul unde stau și în alte puncte stabilite fie de ghid, fie chiar de turiști. Sydney Public Transport Map se scrie M-A-P, este cel mai util instrument de informare pentru orice vizitator al orașului care trebuie să folosească unul sau mai multe mijloace de transport în comun. Această hartă a transportului public în Sydney se poate procura gratuit din principalele stații de metro sau din punctele importante ale orașului, precum bondi Junction, Victoria Building, Circular Quay, Aeroport, bineînțeles se găsește și la oficiile de turism. Cu prilejul unor evenimente speciale, sportive, comerciale, festivaluri de anul nou, ziua națională și altele, transportul este asigurat de suplimentarea parcului de mijloace de transport și stabilirea de curse rapide și directe. În concluzie, pot asigura pe toți cei care vor ajunge la Sydney că nu trebuie să-și facă nicio grijă în privința transportului în comun, indiferent de zona în care vor să ajungă sau de ora de zi și din noapte, după cum am arătat prin câteva exemple. Queen Victoria Building Dacă ai hoinărit de ajuns printre strălucitorii și obositorii zgârie nori din downtown, dacă te trec fiorii dorului de arhitectură clasică europeană sau dacă pur și simplu îți dorești o oră de răgaz și liniște reconfortantă, cel mai potrivit este să intri în Queen Victoria Building sau cum i se spune prescurtat și cu simpatie, QVB. A vizita acest complex de magazine ultramoderne nu presupune neapărat teama că nu poți face cumpărături. Totuși, calitatea și diversitatea produselor expuse într-o plăcută concepție de prezentare îți pot lăsa un gust amar. Dacă reușești să te ții departe de asemenea tentații, atunci totul este ok și o oră petrecută în aceste galerii îți poate oferi o satisfație estetică pe lângă experiența de a fi vizitat The Most Beautiful Shopping Center in the World, cel mai frumos centru comercial din lume, așa cum l-a caracterizat Pierre Cardin, celebrul om de afaceri cu guz rafinat. Desigur, francezul va fi făcut această apreciere la superlativ, nu numai datorită eleganței vitrinelor și standurilor, ci și pentru mediul ambiant extrem de favorabil oferit de interiorul clădirii. Într-adevăr, dincolo de aspectul pur comercial, QVB impresionează prin arhitectura exterioară și interioară, ca și prin decorațiunile cu care este înnobilat edificiul. Multe dintre acestea sunt adevărate opere de artă și ar putea oricând și oriunde să constituie o veritabilă expoziție a frumosului artistic. Edificiul are o istorie interesantă, fiind supus de-a lungul anilor unor metamorfoze arhitecturale și funcționale. Proiectat inițial cu destinația de piață agroalimentară, construcția s-a dorit a fi totodată și un monument închinat reginei Victoria. Terminat în anul 1898, QVB a fost rând, pe rând sală de concert, cafenea, sediul unor birouri, magazine depozite, adăpostind și diverse ateliere de manufactură. Sală de concerte a fost transformată în bibliotecă, iar mai apoi aici ei s-a instalat Consiliul Municipal al orașului. În anul 1959, cineva a avut inițiativa demolării, dar ideea nu a fost pusă în practică. Se consideră că, așa cum a fost restaurat și refăcut, QVB corespunde perfect proiectului inițial, Actuala construcție fiind rezultatul eforturilor admirabile ale multor meseriași, artiști și restauratori. Cea mai importantă componentă arhitecturală e cupola acoperită în cupru. Structura pe trei nivele, interiorul este înnobilat cu coloane, ferestre cu vitralii scări somtuase dar elegante, balustrade, mozaicuri și policandre. Galeriile cu magazine sunt amplasate de jur în împrejurul celor două etaje, lăsând în interior spațiu liber, astfel încât din orice parte ai panorama asupra întregului complex. Se pare că acest splendid QVB E un adevărat landmark, un punct de atracție irezistibil pentru foarte mulți vizitatori și localnici. Am văzut sute de oameni zăbovind minute în șir în fața unor exponate, ce n-au nicio legătură cu magazinele, ci pur și simplu au o funcție estetică și unor chiar instructivă. Iată câteva asemenea puncte de atracție. Pe un soclu revolving, cu o mișcare înceată în jurul axei sale, am admirat minute în șir o statuie mărime naturală a reginei Victoria, având toate însemnele regale. E poate cea mai frumoasă și mai căutată operă din întregul magazin. Statuia amintește de momentul încoronării, 28 iulie 1838. Apoi te oprești în fața bijuteriilor coroanei. Replici perfecte ale celor originale ce se păstrează în turnul Londrei. Sub cupola centrală i-a plasat Victoria Cross Memorial un monument simbolic dedicat armatei. Alte miniaturi artistice reflectă diferite momente din istoria Angliei sau din viața unor capete regale. Execuția regelui Charles I la 16 ianuarie 1649 nobilarea marelui explorator și navigator Francis Drake Se scrie D-R-A-K-E de către regina Elisabeta I în 1558 Regele John semnând Magna Carta în anul 1215, tabloul atât de cunoscut din marile muzee de ceară ale lumii, reprezentându-l pe regele Henric al VIII-lea, înconjurat de cele șase soții. Orologiul regal ocupă un loc central și atrage mulți oameni datorită fineții cu care a fost realizat. Dacă nu poate avea nici dimensiunile nici istoria celebrului Big Ben din turnul Westminster, se scrie... W-E-S-T-M-I-N-S-T-E-R din Londra, acest orologiu bate la fiecare oră exactă și oferă imagini celebre din istoria Angliei. Valoarea acestei piese excepționale e sporită și de faptul că el a fost realizat de aceeași companie care a executat faimosul Big Ben. Meșterii artiști au avut nevoie de patru ani pentru a-l vedea terminat. Sydney Harbour Bridge Podul portului Sydney face legătura între zonele de nord și de sud ale marelui oraș. Construit între anii 1926-1932, podul are o lățime mai puțin obișnuită, 49 de metri, și servește traficului rutier și feroviar. Metroul din Sydney are trotoare pentru pietoni și ben speciale pentru bicicliști. Construcția este prezentată în cartea recordurilor cu superlativul de cel mai lat pod din lume – deși ar merita o mențiune specială și pentru frumusețe. Podul în sine nu are nimic impresionant sau ieșit din comun, în afară de lățime. El este susținut de doi piloni masivi a căror înălțime poate avea circa 80 de metri. Ceea ce face o mare plăcere ochiului este splendida structură filigranată în oțel ce se desfășoară în imensul arc de cerc între cei doi piloni deasupra podului propriu zis. În ciuda masivității sale, această structură metalică are o eleganță grațioasă și conferă podului valențele de simbol al orașului. Edilii orașului îi sporesc atractivitatea printr-un joc de lumini sub forma unor jeturi se, ce formează o perdea colorată de dimensiuni imense. Dacă îl privești de la distanță, podul îți apare în întreaga panoramă și nu-ți vine să crezi că distanța dintre luciul apei și punctul maxim al arcului de cerc format de structura metalică este de 130 de metri. Poate mai interesant e faptul că frumoasa construcție metalică este accesibilă turiștilor putând fi escaladată. Condițiile în care poți trăi această aventură sunt pe măsura construcției și a dificultății fapte în sine. Costul unei bilet e de 10 ori mai mare decât al vizitării operei, respectiv 100 de dolari. Regulile impuse de administrație sunt deosebit de stricte și anume, escaladarea se face numai pe pilonul dinspre sud, și numai pe timp de zi. Numărul de persoane ce formează grupul nu poate fi mai mare de 10. Grupul e însoțit de ghizi autorizați, foarte bine pregătiți. Fiecare membru din grup trebuie să poarte un echipament special pus la dispoziție de organizatori. Copiii sub 12 ani nu au acces ca și persoanele depistate cu o alcoolemie mai mare de 0,05 la mie. Fiecare alpinist e avertizat asupra dificultăților ascensiunii și a riscurilor la care se expun, din cauza eventualelor probleme de sănătate. Încălțămintea e personală, dar ea trebuie să aibă o mare aderență. Nu e permisă ascensiunea cu niciun fel de aparat, foto, cameră de luat vederi, casetofoane. La sfârșit, fiecare primește gratuit o fotografie cu grupul din care a făcut parte. Se poate urca pe AMP Tower cu o înălțime totală de 305 metri cu platformă de belvedere situată la 250 de metri pe timp de zi și noapte, panorama de la o înălțime dublă fiind mult mai cuprinzătoare.